Benres, benres, oxe benres non sábado, 19 de xullo de 2019, a piques de coller as vacacións, a semana que ven colleré as vacacións despois do festivo, empezando tamén unha tempada de festas, no povo dos meus sogros e a talí que me achegarei mañán, e a talí que voltarei o día 25, mentras tanto... Este kilómetros de balde, cando igual non podo gravar será a semana que ven. Xa, xa vos aviso por adiantado. Oxe vouvos falar de Youtube, dunha canle de Youtube. Debo recoñecer que, dende hai xa bastante tempo, o tempo que paso diante do televisor, cada vez é menos mirando series ou mirando películas, aínda que estou suscrito a Netflix, e tamén teño a suscripción de Prime Video, Non pola tele, senón polo tema dos envíos gratuitos. Unha vez que xa prime bueno, gratuitos, tens que pagar a cuota esa e despois xa non pagas máis en todo o ano. No meu caso, a verdade que sí que o amortizo, así que, pois, benvidos todos esos servizos a maiores, como tamén é o, o da música gratuita, non ilimitada, non, non toda a música do mundo, pero vamos, para o alesa que teño eu, chegar a bondo. E o que decía, cada vez paso menos tempo mirando series, mirando películas e decántome por contidos propios de Youtube ou mesmo de Twitch. Twitch, xa sabedes que é unha plataforma que se adica sobre todo a retransmitir eventos en directo e casi, casi que sempre son gameplays de xente que está xogando a videosogos. Particularmente eu sobre todo cando o que se retransmiten son eSports. En concreto, o League of Legends E no caso de Youtube, pois tamén moitas veces tamén son canles as que vexo que teñen que ver directamente con videoxogos, con gameplays, porque aínda que non son casi que, vamos, prácticamente xa hai moitísimo que non xogo eu, xe que me gusta ver como as xentes que non son tan bancas como son eu, pois as súas skills, a hora de xogar e todo iso, non? E aparte pois ver como os que saben xogan hábitos videoxogos, vaia. Pasou ben Pois unha destas canles que as que estou suscrito E que máis me presta Chamase Primitive Technology Non ten absolutamente nada que ver Con videoxogos Ten bastante que ver Co arquitectura Porque de que vai esta, esta canle Polo título xa da pistas non Primitive Technology Trátase dun tipo Que encima sempre vai En bermudas Nuda a cintura para arriba tamén vai descalzo, é dicir, o único que leva son uns pantalóns, é supoño que uns calzoncillos. É australiano, polo que estiven a investigar tempo despois de, de estar suscrito, e desenvolve todos os seus vídeos no monte da lida australia. E o que fai vas, é construir cabanas. Pero para construir esas cabanas, parte de cero. É dicir, que se ten algunha ferramenta, E porque esas ferramentas as construíu coas súas propias mans De feito, moitos dos episodios que ten son para construir esas ferramentas Que despois utilizará na construción das cabanas Bueno, cabanas, formas, tendais, eu que sei eh, Bodegas, como lle chaman en ferrola, os salpendres Moitísimas cousas E todas as fai partindo de cero Simplemente co que atopan a natureza e o seu coñecemento. Obviamente, non creo que se trate dun estudo, digamos, como arqueolóxico, non ou, ou de intentar remedar as técnicas que se utilizaban cando vivíamos nas cavernas, senón que entendo que é aplicar os coñecementos que temos agora mesmo a unha especie de supervivencia extrema na que atopaste nun lugar sen ningún tipo de recurso máis que o que te proporciona o entorno no que estás é como facer para vivir incluso con certas comodidades como pode ser facer un sistema de calefacción por chan radiante que ten construído nunha das cabanas que fixo Por suposto, este tipo que queredes que vos diga? Por exemplo, facer fogo con... <risos> É algo casi inmediato, ao principio nos primeiros vídeos sempre mostraba como facía tal e últimamente xa, pois prácticamente di, bueno, agora póñome a facer fogo cos paliños e tal, pero xa ningun mostra, non o mostra moi, moi de corrido Penso que unha canle que ten moito éxito o tipo ten un Patreon e xa ca bastantes cartos ao mes a súa regularidade normalmente esa de un vídeo mes Ainda que no que levamos de 2019 vai xou a producción que fai E que máis? Sobre esta canle? Ai, sí, importantísimo Non fala para nada É dicir, non hai, non se di unha súa palabra Nin en inglés, nin, nin, nin, nin en outro idioma, vamos É totalmente mudo O único que se escoita, pois os típicos sons do monte eh, Se está pegando golpes, seu que se un pao, pois son bueno, os golpes Pero eso non fala, para nada, co público, nin explica absolutamente nada. O que sí, é que, dende xa bastantes meses, o que acompaña é unha descripción, unha explicación do que fai na descripción que pon no, no vídeo, non? Pero escrita, digamos. É nada máis, que vos lo recomendo moitísimo, que eu cando atopei esa canle, aínda non levaba moitos vídeos, igual levaba, pois oito ou dez por aí, pero foi descubrilos, e empezar a ver un tras outro, un tras outro, e casi que a recomendación que vos vou facer é que atoparedes a ligazón, nas notas do episodio, que vayades directamente a canle, e que os empecé de a ver, dende o primeiro vídeo. Tamén é certo que se o primeiro vídeo xa non vos presta, pois non sigades. E a partir dai, de forma correlativa, porque vai complicando a cousa, é igual mola máis ver que o cesto que construe nun episodio no seguinte utiliza para carretar a arcilla por exemplo dende o río que supoño que ten preto de, de Alí. por certo, chove moitísimo Alí non sitio onde está, en Australia e nada máis pois eso, que moi recomendable, Primitive Technology quen sabe, igual probablemente vos recomende outras canes de Youtube coas que que me acompañan neses ratos de ocio, neses ratos de non facer nada, cando tes 15-20 minutos, que son a duración aproximada destes de de Primitive Technology. Eh, teño outros canais que igual vos prestan como a mí. Pois nada. Non me despido ata a ta semana que ven, porque xa digo que probablemente non se saquen de gravar por culpa destas de festas. Chego verano e xa sabedes como é a cousa aquí en Galicia. Pero eso, se non é na semana que ven... Pois dentro de 15 días. Veñameus unha aperta é até a próxima. Chao, chao.